Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى اني واصحابي ومن تبعهم. احمدك. سنلجئك انخوان. انا بلغني انا ما نؤف. بالامكان. ان شاء الله اليوم في انا كانك شوبين. خلال شهر واحد في شيء. انا والله ما جاعان. كملت كان امبارح سمي ديماك انخوان. Putra sudah datang, putra itu. Saya masih membaca kelihatan kaki Syekh Biala Al-Qurin Faraih Khan Abu Abdullah menjawabannya Syekh atas pertanyaan yang disampaikan kepada beliau Itu apakah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama dengan dakwahnya Jamaah Quraish Muslimin dan Jamaah Tabligh. Kebanyakan orang yang mengatakan dan menuduh demikian. Bu dakwah aslinya adalah dakwah yang mengajak pada ridha. Ya, khazab. Pada pada kelompok Dan memisah tempal dari jemaah kaum muslimin. Ini tuduhan Ah, ketika kita menjelaskan aspek awal kaum muslimin mau mereka limpah memisahkan diri dari kaum muslimin tuduhan yang kita ah, arahkan kepada mereka itu juga diarahkan oleh mereka kepada kita ah. ya. kalian yang arah sunnah mengatakan bahwa kaum muslimin dan jamaah tabligh Ini adalah dakwah yang melompok. dakwah da sempalan. Sedangkan kalian juga demikian. Nah ini. Sekarang kita akan lihat. Seperti apa yang sudah dijawab oleh Syekh. Dalam pelajaran kita yang lalu. Kita akan sampaikan. Bahawa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak demikian. Ya. Tetapi ini merupakan rantai. Dari dakwah da sebelumnya. Ini dakwahnya. Para ulama, ulama terdahulu, para imam-imam yang bersambung kepada sahabat dan kepada Rasulullah SAW. Apa dalil dan bukti dan buktinya? Doa makcik Muhammad itu doa awal tauhid. Doa yang menjeruk pada tauhid. Dan doaanya para Rasul adalah da ini, menjeruk pada tauhid. Demikian juga doaanya para sahabat. Benar, al-ilmah, para imam, imam yang juga imam Ahmad, yang ahmadi dan lainnya, juga para ulama, ulama kita di zaman ini, karena itu adalah bagian dari mataan saya akan dakwah-dakwah da sebelumnya. Jadi bukan merupakan dakwah hisyia. Dan bukan Islam nyempat seperti yang diterangkan kepada kita. Nah, di sini kita dapat sebuah saidan bahwa tolak ukurnya adalah at-tawasih. Jika seseorang berdalih pada tawasih, ya, mengajak pada persatuan di atas tawasih, persatuan harus di atas tawasih, ya, bukan persatuan yang semu, namanya disuruhkan oleh kelompok-kelompok. Ya, persatuan yang mempertaruhkan Alkitab dan Sunnah di atas pemahaman Al-Qa'l-Ummah Ya yang mereka tuduh boda Allah saja adalah dakwah yang mencela. Dakwah mereka adalah dakwah yang mengajak pada persatuan sedangkan persatuan yang mereka serukan adalah persatuan yang su, persatuan yang mempertaruhkan Alkitab dan Sunnah. Nah, tidak nah, bukan demikian. Tapi dakwah yang sahi, ya. persatuan yang benar adalah persatuan di atas. Man ha'nya Rasulullah SAW. Benar. Rasulullah mengajak pada persatuan. Benar Rasulullah memecah belah. Bahkan antara bapak dengan anaknya. Tapi memecah belah antara Tawheed dengan Syekh. Dan Bid'ah dengan Sunnah. Dan ini. ya, Suatu yang perlu dan harus. Ya. Al-Bara'ah. Na'ah. Demikian juga dakwahnya Ibrahim AS. Assalamualaikum mengajak kepada Taufiq ketika ayahnya tidak mau kembali kepada Taufiq ya. nah Ibrahim memilih untuk berpisah dengan ayahnya nah seperti yang dia memperketahui pada pelajaran ya usul utara bahawa sana ada syarat syarat la ilaha illallah dan diantara syarat syarat la ilaha illallah ala al-kufur kufur ya Fima yu'badu bindu nillah Salah peribadatan kepada selain Allah nah Dan juga Baro'ah Berlepas diri Kepada Asyik, pada bid'ah Dan tidak cukup dengan itu Berlepas diri pelaku keduanya Bagaimana ialah makna Islam Apa itu Islam? Ispislamunillahilidawahid Wal-imqiyadu lahu bespa'ah walqalusu wal dara'atu wal minasyirki wal bid'a'i wa ahlihi ya, Islam adalah mesrah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan tunduk dengan penuh ketaatan nah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan bid'a'ah dan pelaku keduanya itu baru seorang yang berhak untuk mendapatkan perikatan muslim muslim ikhwan ini insyaAllah kita akan bahas pada tempatnya bi-idnillah kita masuk lanjutkan bagaimana kita lalu qawala shaykh hafizahullah shaykh jamaluddin purayhan wafi rasail al-aqa'id min al-kitab nasri dan pada rasail al-aqa'id itu risalah al-aqa'id kait untuk jama' dari akidah. minal kitab nafsi dari kitab itu sendiri itu yang lalu yang telah disebutkan di atas itu kitab yang ditulis oleh Hasan al-Banna majmu' rasa'in Hasan al-Banna ia berkata ia itu Hasan al-Banna al-Banna inallah seorang yang pandiri ikhwan muslimi Jamaah Islamul Muslimin. Di kita akan uh, sampaikan bahawa dakwah Islamul Muslimin, ya, tidak ada orang sempal dari Islam. Islam sempalan mereka. Ya. Islam sempalan, ya, dari namanya saja sudah kita, kita tahu. an ala walala, bahawa mereka di atas kesesatan. Jika mereka tidak mengambil manhajnya Rasulullah s.a.w. Berkata Hasan al-Bannan Al-mahtu bi-mislihad al-sya'mih Bi-mislihad al-sya'mih Ya'ni til asma'i wa sifat Mahmah ta'latihi al-qawl La yu'addi fin nihayati illa Ila natijatin wahidatik Hiya taqwidu lillahi tabaraka wa ta'ala Adi ganti Apa oleh Hasan al-Banna ya. mempelajari ya. ilmu ini yang dimaksud adalah tawheed asma' al-sifat ya. ini salah satu dari macam-macam ya, tawheed yang kita kenal ada tiga, tawheed al-rububiyah tawheed al-uluhiyah tawheed al-asma' al-sifat tadi ya mempelajari kalau asma' usybat memapa talabi alqaul bagaimanapun dalamnya seseorang mempelajari la yu'addi fil pada akhirnya enggak akan membawa illa ila natijah wahidah kecuali kepada ya, hasil yang satu ia at taqwid lilah yaitu taqwid Apa yang masuk dengan tau? Puyit?